Kapitel 17 I Akas, Judas konges tolte år, ble Hosea, Elas sønn, kong i Samaria over Israel og var i ni år. Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, men ikke som de kongene i Israel som hadde vært før ham. Det var mot ham Salmanassar, kongen i Assyria, dro opp, og Hosea ble hans tjener og begynte å betale ham tributt. Men kongen i Assyria oppdaget etter en tid en sammensvergelse i Hoseas tilfelle, i det han hadde sendt sendebud til Su, kongen i Egypt, og ikke førte tributen opp til kongen i Assyria som i tidligere år. Derfor stengte kongen i Assyria ham inne og holdt ham bunnet i varetektshuset. Og kongen i Assyria dro så opp mot hele landet, og han dro opp til Samaria og beleiret byen i tre år. intog konge Samaria, og førte så Israel i landflyktighet til Assyria, og lot dem bo i Hala og i Habor ved elven Gosan og i medernes byer. Og dette skjedde fordi Israels sønner hadde syndet mot Jehovas en Gud, som hadde ført dem opp fra Egypts land, fra Pharaos, Egypts konges hånd, og de hadde begynt å frykte andre guder. Og de fortsatte å vandre etter forskriftene til de nasjonene som Jehova hadde drevet ut foran Israels sønner og etter de forskrifter som Israels konger hadde laget. Og Israels sønner ga seg til å utforske ting som ikke var rette overfor Jehova deres Gud, og fortsatte å bygge seg offerhauver i alle sine byer, fra vaktmennens tårn like til den befestede by. Og de fortsatte å reise seg hellige støtter og hellige peler på hver høy ås og under hvert frodig tre, og der, på alle offerhauvene, Fortsatte de å frambringe offerøyk, liksom de nasjonene som Jehova hadde ført til han flyktighet for deres skyld, og de gjorde til stadighet onde ting for å krenke Jehova. Og de fortsatte å tjene sittende avguder, som Jehova hadde sagt følgende om til dem. Dere skal ikke gjøre dette. Og Jehova fortsatte å advare Israel og Juda ved alle sine profeter, og hver synser i det han sa mine forskrifter, i samsvar med hele den lov som jeg ga deres forfedre befaling om, og som jeg har kjent til dere ved mine tjenere-profetene. Og de lyttet ikke, men fortsatt å gjøre sine nakker hare som sine forfedre snakker, de som ikke hadde vist tro på Jehovas en Gud. Og de fortsatte å forkaste hans forordninger, og den pakt som man hadde sluttet med deres forfedre, og de påminnelser som han hadde advart det med, og de ga seg til å følge tomme avguder og ble tomme selv, ja, vi å etterligne de som var rundt omkring dem, om hvem Jehova hadde befalt dem at de ikke skulle gjøre som de. Og de forlo til stadighet alle Jehovas sin Guds bud, og gikk i gang med å lage seg støpte billedstøtter, to kalver, og å lage en hellig pel, og de begynte å bøye seg for hele himmelenes her, og å tjene bal, og de fortsatte å la sine sønner og sine døttere gå gjennom illen, og å utøve spådomskunst, og å se etter varsler, og gang på gang solgte de sig til å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, for å krenke ham. Derfor ble Jehovas hvert forbittret på Israel, slik at han støttet dem bort fra sitt ansikt. Han lot ikke noen bli tilbake uten judas stamme alene. Heller ikke juda holdt Jehovas sin Guds bud, men de ga seg til å vandre til de forskrifter som Israel hadde laget, Jehova forkastet derfor hele Israels sett, og fortsatte å gjemsøke dem og gi dem i plundreres hånd, inntil han hadde kastet dem bort fra sitt ansikt. For han rev Israel bort fra Davids hus, og så gjorde de Jeroboam, Nebats sønn, til konge. Og Jeroboam begynte å vende Israel bort, så de ikke lenger fulgte Jehova, og han dem til å synde med en stor synd. O Israels søne gas sig til å vandre i alle de synder som Jeroboam had begått. De ventte sig ikke fra dem, intil Ihovas støtte Israel bort fra sitt dansansikt. Slik som man had talt ved alle sinetjeneere profetne. Israel gikte bort fra sin egen jord til han flyktighet i Assyria, der det er dendaggedag. Der heter førte kongen i Assyria folk fra Babylon, og Kuta, og Ava og Hamad og sefar og lot dem bo i Samarias byer i stedet for Israels sønner. Og de begynte å ta Samaria i eie, og bosatte sig så i byene der. Men den første tiden de bodde der, fryktet de ikke Jehova. Derfor sendte Jehova løver bland dem, som drepte noen av dem. Da sendte de bu til kongen i Assyria og sa, «De nasjonene som du har ført til han flyktighet, og så har latt bosette sig i Samarias byer, har ikke lært å kjenne den religion som er knyttet til landets Gud, så han sender til stadighet løver blant dem. Og se, de dreper dem, fordi det ikke er noen som kjenner den religion som er knyttet til landets Gud. Da ga kongen i Assyria en befaling i det han sa. La en av de prestene som dere fører til landflyktighet derfra, dra dit, så han kan begi seg avsted og bo der og lære dem den religion som er knyttet til landets Gud. Dermed kom en av de prestene som de hadde ført i landflyktighet fra Samaria, og bosatte sig i Betel, han begynte å lære dem hvordan de skulle frykte Jehova. Hver enkelt nasjon laget seg i midlertid sin egen Gud, som de så satt i offerhavnets hus som Samaritanen hadde laget, hver enkelt nasjon, i sine byer hvor de bodde. Ja, mennene fra Babylon laget Sukkot Benot, og mennene fra Kut laget Nergal og mennene fra Hamad laget Ashima. Når det gjelder av vittene, så laget de Nibas og Tartak, og sefarvittene brente sine sønner i ilen for Adramelek og Anamelek, sefarvahjems guder. Og de begynte å frykte Jehova og ga seg til å gjøre noen fra det allmene folk til prester for seg ved offerhavnene, og de begynte å virke for dem i offerhavnets hus. Det var Jehova de begynte å frykte, men det viste sig at det var sine egne guder de tilba, i samsvar med religionen til de nasjonene som de hadde ført dem i landflyktighet fra. Den dag i dag handler de i samsvar med sine tidligere religioner. Det var ingen som fryktet Jehova, og ingen som fulgte hans forskrifter og hans rettslige avgjørelser, og den lov og det bud som Jehova hadde pålagt sønne til Jakob, han som han hadde gitt navnet Israel. Da Jehova sluttet en pakt med dem og befalte dem, i det han sa, «Dere skal ikke frykte andre guder, og dere skal ikke bøye dere for dem, eller tjene dem, eller offre til dem. Men Jehova, som førte dere opp fra Egypts land med stor makt og utrakt arm, ham skal dere frykte, og ham skal dere bøye dere for, og ham skal dere offre til. Og de forordninger og de rettslige avgjørelser og den lov og det bud som han skrev opp for dere, skal dere alltid være nøye med å følge, og dere skal ikke frykte andre guder.» Og den pakt som jeg har sluttet med dere skal dere ikke glemme, og dere skal ikke frykte andre guder. Men det er Jehova deres Gud dere skal frykte, for det er han som skal utfri dere av alle deres fienders hånd. Og de adlød ikke, men handlet i samsvar med sin tidligere religion. Og disse nasjonene begynte å frykte Jehova, men det viste sig at det var sine egene utskårende bilder dit tjente. Når det gjelder både deres sønner og deres sønnesønner, så gjør de den dag i dag akkurat som deres forfeder gjorde.»